Руки опускалися. Здавалося, що те, за край чого він охопився і тримався вже кілька місяців, не бажаючи відпустити, велике наосяжне. Зусилля його жалюгідні та марні, а перспективи не існує взагалі. Напевно, саме тому телефонний дзвінок, який розколов тишу, так ударив по нервах. Хтось телефонував до бухгалтерії у такій пізній порі. Підвівшись і застигнувши нерішуче на якусь мить, під поглядами колег, майор все-таки зняв трубку. Ало, там мовчали. Слухаю, говоріть. Швидко ви, промовив знайомий голос, який коби ще, напевно, впізнав би за будь-яких умов. Я впізнав вас. Я вас також, відповів майор. Почуття, що виникло, можна було б назвати позитивним. Адже голос із трубки автоматично відновлював перспективу того, що хакер залишиться все-таки йому. «Ви не хочете запропонувати мені якоїсь взаємовигідної угоди?» Довелося напружити думку. У цього хлопця все-таки виникли проблеми, якщо вже він пішов на це. Проблеми, такі, якими можна зараз скористатися. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Кобище. Якби така угода мала сенс, відповіли йому, то ви б не запитували, ви б знали. А якщо ви там і не можете нічого запропонувати, то говорити на цю тему зайве. Кобище зрозумів. Хакер якимось чином проколовся. І той, хто потрапив сюди після його зникнення, мав нагоду скористатися цим проколом. Того, про що йшлося, не можна було непомітити. Причина могла бути одна – ним уже скористалися ті, хто побував тут до нього. Зараз хакер перерве зв'язок, який від моменту увімкнення його мобільного безперечно відслідковується. – Я можу запропонувати вам взаємовигідну угоду, – сказав Кобище, тягнучи час. – Гарну угоду. Я вже пропонував її. – Здайтеся, поки не пізно а я зі свого боку зроблю все, щоб полегшити вашу долю. «Це ви вже пропонували», – була відповідь, – «і мені таке не підходить». У трубці залунали короткі гудки. А Борис, не вимикаючи мобільного, вийшов до інтернету. Сціпивши зуби і тамочи головний біль – він намагався зробити все максимально швидко, бо не знав навіть, не міг уявити, скільки часу потрібно для визначення службами відслідкування, якщо таки працюють, його конкретного місця знаходження. Але зробити це належало будь-що. Це був останній шанс врятувати Щорса, адже речі, які говорив о той полковник, чи хто він там, красномовно свідчили про те, що толі вони не взяли, інакше б йому щось запропонували, і це відкривало набагато гіршу перспективу, яка примушувала, забувши про все, і насамперед про маленьку жінку, що спала через стіну і досі належала йому іти в банк. Усе йшло без зупинок, інтернетівський невидимка, який залишався живим і неошкодженим швидко з'єднався зі своєю копією в Борисовому комп'ютері. А коли на екрані висвітилося меню, Борис натиснув на кнопку «Змінити програму». Те, що невидимка реагував і слухався, було добре. Це означало, що Толя навіть у випадку, якщо його вже взяли, ті, треті, ще не дістався до свого дітища і не віддав йому все. Добре, що так. За будь-яких обставин вони примусять його, а потім уб'ють». Якщо Щорс не матиме змоги зробити це, то зв'яжеться з ним у встановлений час. Точніше, зв'яжеться в житті, хто його захопив. І тоді можна буде поторгуватися за його життя. Борис швидко обрав змінити коди і додав у кожний шматок тексту після третього слова від початку по літері «М». Тепер тексти у первісній редакції не розблоковуватимуть грошові рахунки – захоплені невидимкою. Потім висвітив змінити пароль і замість того Данісімо вів латинськими «Песвенсаріс» один із пасвордів гри, подарованої Олегом, який чомусь так добре запам'ятався. Нехай додумаються до такої абракадабри. На завершення він вивів на екран змінити логін і вів своє ім'я та прізвище, якого ніхто не знав. Взагалі ніхто. Тепер невидимка визнаватиме лише його. Хоча ні, ще свою копію, яка міститься у цьому комп'ютері. Отож, якщо уявити, що зараз сюди хтось вдереться, перша куля повинна призначатися його Вінчестеру. Тепер усе. Він зробив те, що міг, і залишалося тільки сподіватися на краще. Але ні Хакер, ні Майор би ще не знали, що надії на краще у цей момент не мали під собою підстав. Оперативники, обшукуючи територію заводу, вже знайшли лаз, влаштований хитрими його працівниками, з підвалу через покинутий каналізаційний люк, яким користувалися для виносу продукції. Обидва вони не мали гадки, що годину тому з нього виліз той, кому належала основна технічна роль у цій катавасії – Кого з огляду на це якраз і доцільніше було б називати хакером, і хто, рятуючись від переслідувачів, у темряві зірвався з високою бетонної огорожі? Ні Кобища, ні хакер не знали, що той, хто насправді звався Анатолієм Загурським, все-таки потрапив до рук третіх, уже по той бік огорожі, щоправда непритомним, і що довести його до міста живим їм. Не вдалося Місце його падіння Оперативники встановили лише зранку По слідах крові на камінні Та відбитках шин автомобіля Який забрав травмованого Тому лише ввечері наступного дня Майор здогадався Що мав на увазі хакер Пропонуючи йому угоду Очевидно, він сподівався Врятувати спільника Який вмикав і вимикав Комп'ютерну систему заводу Отих же Хто так невдало розпорядився шансом у вигляді важко травмованого хлопця, Надія жила ще кілька днів, адже до їхніх рук потрапило вісім дискет. З ними працювали як належить, але безрезультатно. Інформація, яку вони містили, втратила цінність. Та й взагалі вони не мали гадки, куди її прикласти. Нічого дивного, адже той, кого належало вважати точкою її прикладання – був невидимкою. Розділ 36. Момент істини. Цього вечора майор Кобище збирався, забувши про все, лягти спати. Страшенно боліла голова. Дружина зміряла тиск – норма. Просто перевтома. Перевтома та нерви. Але телефон на це не зважав. Алло Олексію Івановичу!» «Капітан Гулей турбує. Ще не спали?» М -м «Майже. Вибачаєте, тут телефонує якийсь навіжений. Анонімний дзвінок. Терміново вас хоче. Говорив, знаєте, як казав, що він той, хто телефонував вам на рахунок убивства Олега Маліцького і кому ви пропонували зустрітися? Ось так. Казав, що дзвонитиме за п'ять хвилин. Якщо ви не будете з ним говорити, більше не турбуватиме». «Кобище тільки скривився» чи то від головного болю, чи від багатослів'я чергового. «Номера він не дав?» «Не дав, я питався». «Гаразд, дай йому мій мобільний, але після попередження служби відслідкування. Чуєш? Я намагатимуся говорити якнайдовше». «Як скажете?» Хвилини тяглися довго. Сперши голову на руки майор застиг на розстеленому ліжку. Двері кімнати були закриті, Мобільний лежав поруч. Нарешті!